Beria isila zurekin pantzo hiri garai eta lehennik galdera hau eleetako eskola publikoa zer bidakauko dute da. Akademiak egalatzen die beste eskola bati lotzia FPI delako baten bidez, baina gertatzen dena da makealeko honek egusatu dutela eta irisagi ere estela bat ere bero eganen daukuk zabieelako ez da Egia bide askatasuna ameltz, galt aldeak, dolau goita amagukte... Gute eta franziaren amnesia gudalieguna ospatu da, ladun bat ean endaian, dolau goita amagukte gertakali hilun orian ganik, zuzenki joak izan ziren bi presunen lekukotasuna entzunen dugu. Charlene Euskaraz, Oscarace Sibruko i Castola itxuko kuçadu via richesse calita tes edo hauek carican dira besteak bestiak beste hartzu uste ditzen la porterine blitzara ederki duanda ango giroan chartuko gira begisa bestalde lekuineko quineco itxaropen biradak ere arrakastatsu Aroni Mercovatzu likine Charlotte Bai, aroa momentuko, zemezortzi gradu egiten ditu, eta zeru argi aukenen dugula, odei batzuek ilan, euria ere arratsalde untan, ogeita iru gradu arteen. Eletako eskola publikoa zer bilakatuko da, erakasle bat giliago ukaiteko borroka naizan dira burasuak, baina ez dute kaufitu edo lortu. Akademiako inspekturak galdi gindaie beste eskola bati juntatzia. Makea lekornerekin haipatu dute, bainan hauek errefusa eman dakote, orai irisagirat itxultzen dira eta hastelen ara txuntan bilitzarre bat badute orta zementzatzeko, bainan irisagin ez dira bero, unazegar daukun Xavier Lakosta uzapezak. Nous avons eu euh, aucun contact avec l'inspection harremanikukan, heletako auzapezarekin bakarrik mintzatuniz, arrangurak bazituela eskolarekin eta inspektorak naizuela RPI bat egin dezaten. Le makearekin macairekin dute eskola elkargo hori, bainan errefusatu dute etzutelakoan heletara ino joanai. Le villageois de Mendiond Macaire n'ont pas voulu a créer Hele eta I-Sahirat itzuli da, I-Sahirik duela giru urte eskola behia egina du, poieto hori miliun bateu mila euro goztada, eta horai gaizki ikusten dut erritak erreitea, hele eta rat joan behar dutela. Biltzare hori, igurikatzen ikatzen dut, onartu dut egitea berrien okaiteko, herriko kontxeluak erabakiadu RPI-a ez onartzea gure aurrek heletarat joan behar badute. Biltzare beraz gaur bi errien artian eta inspektur edo ikuskaria dekin. Trabak eta Egaskin gutiago egun ere emiagitzeko iraportuan Air Franceko pilotuen rebaren gatik Parisetik din biga kenduak dira Atxaldeko lauak amarr gutitakoa eta txeko zorzek eta laurdenetakoa Eta lauak eter ditan eta txeko behatziuntan Parisera joan behar, rak, berdin kenduak dira ere Egia bide askatasuna amets Joanne larumatean, endaiako Daniel Ugarte pilotalekuan Ospatu gudariegunian Espainiako eta frantzeko estaduek Oskal gatazkaren karieterat Aplikatu salbu espen Salatu zituzten, eta denen artian bereziki Ogoita amak urte bete dituen Gal talde paramilitagaren gerlaazikina Ieslari kolektiboa zatitu eta beldugaren bidez Isolatzeko xerez Galek Ogoita amak bat militante erailtzi eta ipagaldian frantziako estatuaren babesarekin bezala egoaldian ere, Espainiako estatuak eragin mina aitortu dezan galdegin dio ezkerra beztaleak. Bi estatuak inposatzen duten amnesia kolektiboaren nahitzinean endaian bildu 2000 lagunen ahtian larogoieko da goga jasantzuten biktimen sinideak bildu ziren una bi lekukutasun Ba, nire rezen horra behin baina eote hemen e... Ruita berro gaiuste, mm -hmm. gau de la men. Don Ivanen mi gizona ben intzuna na escapada erra, eh? Men. No la intuten bi butilloak, es naizuten harpatu. En polizia ki biltsian bean atzetik tan naizuten harpatu intuten sen arra, artisans malu ka tal intuten. Ba, Goitamar urtea denik, eh, pasada, bo, ni zuzenean ez dute jasan horiz, urte gogorrenetan an, anintzen ezpetzian, eta gero berriro itxuli behar nintzen ezpetzera zigorra etatzeko, eta beraz torri naiz iparraldera eta iparraldean egon naiz hemen bueltakat eta gero ja iparraldera etorri nintzenean ja hori nunbai bukatua zen e, horren truke gero e, ezarri zuten expulsio zuzenean iparraldetik gero aldegin nuen hori saihesteko e, Bretania aldera eta oso urte gogorrak izan ziren latzak eta e, militanteten itxiak izan dira eta inguruakoak e, Oso, oso urte gogorrak izan ziron hemen iparraldean bizitzeko Bi eta bi mila eta hama guztean eta bi etxalde galduritu siberoak Laborantzako lugetan bi mila berri honetan hektara eta lauion eta zazpi lan postu, Zenbaki txagoriek ikusiz eta jakine zer garantzia duen laborantxak likuko ekonomian, siberoa erri elkargoak gogo eta zabal bat abiarazidu aterabideen probusatzeko, beriziki etxalden transmisioa eta laborarien instalatziaren mailan, laborari ezosatu lantalde bat sortu du elkargoak eta bi etxaldeetaz jabetzeko urratxetan da, hor laborari gaiek beren proiektua lantzenalko dute, bizpeiru urtez. Amar garren itxarrepenezko biradak lehkuinean arrakastatxua, kasteundar untan, sorziuni bilkari eta iruonta berroita amar txirindulari garralda eta abarratia mendien itzulia egiteko, bazkarian laueon bat presuna eta orotarat egunorenkari berroita bat mila iru euro bilduak izan dira, benkela myuko bizidoz elkarteari, osoki eskainiak izanen direlarek antolatzeilek bihotzez nahi dituzte eskertu, Bira da horietan lanez edo emaitzez parte hartu duten guziak. Charnegun Euskaraz, Ziburun ikastolabat, kalitatezko laborantxa, lurxalmentarik ez, itxasoko kutsadurarik ez, aktualitateari lotu errebandikapen edo aldarikapen desberdinandana, karrikaratu da usteitzen atzo, laportaren biltzareko antolatza iliak pozik agertu dira, ikusirik somat egitar, etorri den bestarat, oian adager antzinana. Kajoen desfilearekin asida lapurta jendiltzaha. Aurtengo gaiak izan dira, Euskara, ikastola, luja, laborantza, ekonomiak, kutsadura eta garaio publikoak. Bertran Apurdikoa eta bere lagunek aldarrik hauekin betzi ados izan badira, mezu zuzenak ere elara zidituzte lapurtarrei. Laborari guzi eri, laborari gazte guzi eri, zueri sustengo aben goz. Eta gudenak lotzena algira erronka horretan. Nit, erosiko dut, La, Emengo laborariek egiten duten mozkina, eta denek egiten aldugu hori. Eta gure eskuda aitortu dezagun, gure ozkailuetan zeianari dugun, gure ozkailuetan zeianari dugu. Aldarrik apenez berdinak xaratu badituzte gazteek, bertran apurdikoak mesoak ere pasa arazi ditu publikoari publikoaren erreakzioak entzuten ditugu. Gosa eskobadugula egiteko elgerekin, gauzak aldatzeko, dori gabe. <laughs> eta beharrezkoak herri honen irauntza aurrera eramateko, herri honen urratza kantzinera eramateko. Hanik uh, uste dut uh, nagusikia zaltzen uh, den bezua dela guri dela mugitzea eta guri dela bohokatzea gauzak uh, aintzinareaten emateko, ez dela gauzak ez dira bere segiten eta... Orduan eustut dela, ekiteko deibat dela horoz gainetik. Karruan desfilea bukatu eta jendean lota jauregiaren inguruan elkartu da, bazkaria eta kontzertuaz gozatzeko. Laportaren biltzerreko karruen desfileko girua entzun gai izanen duzue, eguerriuntan onda Behi kaka bingoa ospatu zuten ere unruñan joan den larun batian ikastolain alde Errugbizelaiaaren gibelian dagon pence bat egokitu zuten orte dako Pencezati bako txariza gokion txachtela salduz bildu dute Ikastolain dako, dirua txachtelaren zenbakia lotua da pencezati bati Eta behiak kaka egiten badu duen pencezatiaren jabiak edo erosleak du xaria ere maitan. Bestalde aurtengo euskararen lagunak saria, segurako xabirra albizu eta beinateliz ondo uguniak era mandute, biak batekinik iparra egoa elkartearen bidez euskara, euskal kultura eta uguniako ikastularen alde urtetan eta etengabe egin lana eskertu nahi izan diete. Ogoita irugerren biagitzeko Amerika Latina Festivala, Mexiko da gomita berezia aurtean, eta programazioa zine zainitza eta beratxa dute, zinema eta kultura ustak zendituen festival berezi hortan, baina zinemaz bestalde ere hainbat aktibitatea aurkidita izke, ara nola erakusketa, ez taba da, topak eta literatariuak, edo ere konzertuak esimunitur haltu. Iragan urtean, hogeita mairu mila pertsonekin, sekulako harrakasta ukan zuten, gelanitz beteak izanki, jende ezaztatu baitzuten. Beraz, kantitatean barnatur dez, kalitatean sakontzea utatu dute. Eginako autuaz, programazioaren aneiztasun eta aberraztasunan ohar gaitezke. Filmen hautaketan, kalitateak garantzia badu, harren ikuspegia ere aztertua izan da. Izan ere, festival honek lekuko errealitate soziala ezaguttara nahi baitu, kritika sozialari tokie eginaz. Nikolas Azarete, festivaleko kolaboratzailea. L'idée du festival, c'est effectivement de, de montrer une, une réalité différente de la réalité qui est représentée dans, dans les films sud-américains qu'on peut voir euh, dans d'autres festivals ou qui sont... Mais ce festival est public walk, un et réalitataire, c'est cliché Qu'est-ce qu'il y Michelia Narcotrafic quoi savoir, bah, généralement, la violence, la misère, le narcotrafic nuuzkon euh, ezi de Ferzi bid ama gu entxatzen dira beste realalitatete sozial baten erakusten. Omontra ze demontreosi de notro realite. Festivalaren jakakasta hemendatuz badua, Amerika lazinaren zinemarrena ere bai. Azkenean, Ipa Amerikarekin duen ni inda ja gemana lehen aldiko latzen baita. Unaat zitzultzeko Bigiitza Amerika Latina festivalak bere zazpiun mila euroko augekonduarekin, zinemaz bestalde ere eskaintza beratsa proposatzen du. Espusak eta ez tabaida, topak eta literarioak, konzertuak, dantzakurtsuak urtsuak, hori guztia antolatutako erriskak gozo batean? Eta, bedaz, Amerikana o Latina Festivala abiatua, eldu den ugriaren bosta arte segituko da, ors, haste, batez Kirolak pilota gaindaineko lehiaketaren irabazle biel eta etxeto parea berroi oita ama, dute partida, edo finala lagetxea arizmendiren kontra eta garaten jani iztarianako pakolen finala laurdena, jokatzen da goiz, eh, ba, goizuntan, atxaldeontan bistatena, bostuontan hor riko dira, holtzomendi eta egia bere, agire eta bilbaoren kontra rubian federal Eta euskal talde, maulek bereselaidan oshen kontra galdu, amairu oita amarr Eta doni banelo izunek galdu kastainetan amarrasazpi Eta ogoi eta bi eta goiz beririkin sekitzea orai Christof eta Batik eta laster nazioarteko aktualitatia ere Eta bereala eta erraiteko ego-amerikan Perun lurikarabatek hilak eragin dituela, bederen sortzi hil, bost kakotz bat neuriko lurikarabat izan da, miska izeneko errian eta hori Kuzkoko euskaldean Eta ipatzeko ere Hongkongen manifestaldi ahundiak demokraziaren aldeko mugimenduak bultzaturik agazoina, pekinek sufragio unibertsalari ekarri murizketa hongongeko ere muari doakionez, Yakimberda, e, 2000 amazazpian, Txinak uh, deliberatu duela orduko era erabaki burua, sufragio unibertxalaren bidez auta ditaik elab. Aldiz, izendatu talde batek aukeratu bi edo iru autagaien artean bakarrik eta horrek ikaslean kexua besteak beste besti sortu zuen duela aste bat, eta gerostik deliberatu zuten eta deliberatu dute, neuri hori xalatzea manifestaldiak antolatu.